Військо Фрігіян, богоподібний Асканій і Форкіс, із Асканії проводили збройного подвигу з Праглі. Антів і месту Меоніян загони вели за собою. Німфа Гігейського озера і Талемена, синове. Вдвох Меоніян вели вони тих, що під Тмолем родились. Наст на чолі був у Карів що мовою грубою мовлять, тих, що в мілеті живуть, живуть і на втірі горітій лісистій, на узбережжях меандру, на прикрих узгір'ях мікади, ішов на чолі у них Наст із братом своїм Амфімахом. Наст з Амфімахом, обидва німео на світлі синове. В золото вбраний, як дівчина, йшов Амфімах воювати. От нерозумний. Воно ж не спасло від загибелі злої. Смерть він прийняв від руки прудконого сина Еака в хвилях ріки і забрав усе злото Ахіл войовничий. Військо Лакієн вели, Сарпедон і главк бездоганний з дальнього краю, з Лікії, де коантові хвилі вирують.